Люди кажуть, що будуть забирати хлопців в армію, зауважив Валерій. О, яку саме, спитала Настя. І в ополчення, і в українську, уточнив чоловік. Кого зі знайомих зустрічаю, всі синів кудись відправляють, щоб не забрали. Ой, ле-ле, сплеснула руками свекруха. Що ж нам робити? Не панікувати, сказав спокійно Валерій. Моя думка така. Генку потрібно негайно кудись вивести і сховати від призову. Правильно, підхопила його мати, потрібно тікати в Росію там спокійно, а біженців сила селенна. А ви мене спитали, Геннадій поклав веделку, витер губи серветкою, потім довго її жмака в руці. В ополчення не піду добровільно, а силою мене ніхто не забере. Щодо української армії, якщо отримую повістку, критися і ховатися під маминою спідницею не буду. Ну й дурень, промовив Валерій невдоволено. Коли вже ти зрозумієш, що йде не ото, а війна олігархів, яких щось між собою не поділили, а тепер розв'язали війну. Ти хочеш сказати, що війна кимось спланована? Втрутилася Настя. І війна, і Євромайдан. Все спланували американці, жваво почала бабця то Обама все розписав. А страждають люди та такі довірливі діти, як наш генник. Ой, бабусю, хлопець подивився на бабцю, не починай знову пласти нісенітниці, вже нудить від них. Моє останнє слово. Я нікуди звідси не поїду, принаймні зараз. Хрощи розкажіть, що ще тут відбулося, попросила Настя, намагаючись попередити сварку, яка назрівала. Мости підривають один за одним, пояснив Валерій. Зруйновано залізничний міст через Сіверський Донець, між Сіверодонецьком і Рубіжним, десь на перегоні. На Світєвичі, Рубіжне. Сильно пошкодили міст, спитала Настя. Не дуже, але для відновлення потрібні місяці. Ось вам і захисники, сказала Настя. Прийшли захищати, а самі зривають мости. Навіщо? Бо їм... «На все і на всіх начхати!» – посміхнувся скептично хлопець. «Аби лише гроші платили!» «Обстрілює Нацгвардія, щодня», – додала свекруха. «Дорогу на Луганський із артилерії обстріляли. І його собі жодного разу не попали, куди треба. То по дачах на воєводівці смалять, там немає ополченців. То по кому вони цілять? По помідорах та огірках». Кажуть, що солдати Нацгвардії не хочуть стріляти по полченцям, то щодня стріляють, куди очі дивляться, аби вистріляти набої. Ну, ти, бабусю, і казкалька. Андерсен відпочиває, посміхнувся Геннадій. Ти хоч сама віриш у те, що кажеш? Не я кажу, надулася бабця. Всі люди кажуть, вони ж не сліпі й не дурні. Які люди? Натан? Синок вашої Петрівни? обурено промовив юнак. Так він підгодовує сепарів на блокпостах своїми смердючими лавашами. Той, що завгодно вам наплете, бо лиже кадирівцям зади. То, може, правду тобі, некон розповість? Бабця не полізла за словом у кишеню, хитро примружила очі, подивилась на внука. Він не підгодовує, але водичкою справжненькою справно полченців напуває. Я не хочу про нього говорити, Геннадій з Турчинов заявив, що в промисловій зоні нашого міста авіація знищила таємний табір терористів, вів розмову на іншу тему. Як тільки страшно було, сплеснув руками свекруха, якби ти чула, як вибухали ракети, що випустив літак. Я побігла в бомбосховище Петрівна ледь чапає, я тягла сумки і саму за руку страху набралися. «Не приведи, Боже! У нас є бомбосховище?» – здивалася Настя. «Як ви дізналися про них?» Натан в інтернеті вичитав і сказав, що у місці їх залишилося кілька дізнався адресу найближчого, тож тепер знаю, куди бігти. Непогано було б, якби сповіщали про бомбардування, то не знаєш, чи добіжиш до нього, чи ні. А ще Петрівна сказала, що можна сховатися у ванні. «У ванні?» – розсміявся Генна. «Залізти в холодну ванну і лежати там?» Не смішно. Жінка стисла у дві тоненькі смужки губи. «Зрозумів, що я мала на увазі, і все одно потрібно покипкувати зі старої жінки». «Не серце бабусю», – лагідно промовнув. «Послухайте краще, що я вам ще розповім», – звернувся він до всіх. «Знаєте, яке зараз найуживаніше слово в сіверодонецьку? «Зачистка». В один голос промовили бабця та чоловік. Так, правильна відповідь. На лиці хлопця промайнула задоволена усмішка. Це слово не сходило з вуст 3 червня, бо саме на 14 годину цього дня нібито була намічена зачистка Северодонецька. Мамо, ти багато втратила, не побачивши, що творилося в місті. Уже з 12 години ринки збезлюднили. Не було ні продавців, ні покупців. Дітей позабирали з дитсадків, з роботи всіх відпустили по обіді. Тож тролейбуси аж тріщали від такої маси людей. Усі поспішали повернутися додому з роботи, їхали з дач, поверталися із сіл. Зачинилися магазини та офіси, а після другої години по обіді на вулицях не було жодного перехожого. До самого вечора греміли вулицями лише порожні тролейбуси. І знаєте, чому виникла паніка? Ні? То бабуся вам розповість. А що там знати? Серйозно сказала жінка. І так всі знають, що Нацгвардія повинна піти в наступ, розбомбити місто, вигнати наших захисників і вчинити самосуд над народом на родинах міста. Будуть ходити по квартирах та будинках, перевіряти всіх, робити обшуки. А якщо щось знайдуть, або ти їм не сподобаєшся, розстріл на місці за законами воєнного часу. <рес> Тепер усе зрозуміло. Настя посміхнулася куточками вуст. Невже ви, мамо, і справді вірите в те, що армія, яка буде звільняти місто від терористів та загарбників, відкриє вогонь по людях, яких прийшла звільнити. «Де логіка? Чи думаєте, що українські війська будуть бомбардувати жилі квартали, як це робили росіяни в Чечні?» «Я не думаю, я знаю», – визбірилася свекруха. «Лише ти одна вперто не хочеш нічого навколо себе помічати. Завжди виходить так, що все місто повне дурнів, і тільки ти одна розумниця». «Тікати треба звідси! Ось що я вам скажу!» «Куди?» – Настя зупинила погляд на свекрусі. «Ви не знаєте, як воно бути чужинцем в іншій країні? Гадаєте, ви там потрібні? Чекають на вас з відкритими обіймами!» «Мені гадати не треба!» – пробубоніла невдоволено стара. З Костиком розмовляла нещодавно. Каже, що... Внягані і матеріальну допомогу біженцям з України надають, і квартири в новобудовах виділяють. А твої казки, бабуню, стають цікавішими, – вставив Геннадій. Зателенька в телефон, і бабця дістала з кишені ситцевого квітчатого халата мобільник. Ось, – сказала вона, поглянувши на світле табло. Лариса телефонує. Поговори з нею, – подала телефон Насті. «Вітаю, Лариса», – привіталася Настя. «Як ви там?» «Не питай», – зітхнула жінка. «Суцільний жах. Стільки біженців, що не передати?» «Справді багато бажаючих втекти в Росію?» – спитала Настя. «Ще пак. Те, що вам показують по українському телебаченню – суцільна брехня. У нас уже його немає. То на краще. Ми в інтернет часом заглядаємо, тож бачимо всю брехню». Сьогодні Україна оголосила про закриття восьми контрольно-пропускних пунктів, пояснила Лариса. Серед них і наш червоно-партизанський. Але ж то не правда. КПП у нас під контролем луганських ополченців. Поруч із ним сотні наметів для біженців, а вони все прибувають і прибувають як нескінчений потік. Страшно дивитися на тих діточок, які мучаться від спеки. А скільки легкових авто? Люди тікають до родичів у Росію, щоб перебути там страшні часи, але ж є такі, кому нема куди бігти. Тож для них є табори на тому боці, там і прихистять, і одягом допоможуть, і нагодують, і ще й грошима допомагають.